اربوږي دا طریقه مخکې نه را روانه نبی عليه الصلاه دا رب هغه دستور طریقه اغیلا یو نه و شکل او انداز ورک او نومي اغیلا مواخات ورک مخکې موالات د مواخات د مواخات نبی عليه الصلاه والسلام اول په مکه کې هم قائم کړو مکه کې مکی که ده دا ضرورت داسیو چه نمی نمی مسلمانان او تعداد که دیر کمو نو چې د دیو بل ده حال احوال نخبری دیو بل سر معاونت کئی تعاون کئی اول ته خود دیر ضرورت پدی بنیادمو چې سخت واقع پکه باز کمزوری خلو کن غلامان داغی سوگ دا سه پکارو چه داغت تا پوشو چه غصر معاونتو چه نونه ویاله سلام په مکه کې هم چې لک تعداد دے مسلمانان هم دا مؤاخات قائم کړی سیرت کی دونی کریمه کې هم دا مؤاخات شوه لکه سیرت مصطفی وانا کلی کړی نيور په سړي کلی او د عربي کتابونو کې مشهور مورخ ته تاریخ والا جغرافي ادانم ده بلا زري اغم لیکلی دی چې نبی علیه صلاتو و سلام حجرت د هجرت له مکه کم قائم کړي او دود محمد مسلمانانی یو کړي ورونه کړي په یکلکه مکی دور کې حمزه رضی الله عنه او زید بن حارثه د دې مواخاتې کړي حمزه نبی علیه السلام رو ترز ترې او زید بن حارثه د نبی علیه السلام متبناو آزاد کردہ غلام او عمر رضی اللہ عنہما کے مخاط کڑیو دی دو رونه کڑ اوثمان رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونه کڑ زبیر بن عوام او بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حارث او بلال رضی اللہ عنہ مصعب او سعد بن ابی وقاص رضی اللہ ابو عبیدہ بن جراح او سالم رضی اللہ امچیدہ <مشتاق> ابو حذیفر زیلان هو غلام درن سات دنه زید ابن عامر ابن نوفیل دا او طلحر زیلان هو دیمن سے مواخات کا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دا د مواخات دارښتہ علی رضی اللہ جنہ سلام یعنی دوطو کسان همداسی په دی طریقه باندې تقسیم کړي بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته هجرت نو دا معاخات نبی علیہ الصلات والسلام او دار و ولی په مدینه کې مقیم کړ خدن ته ترتیب دا جوړګ چې یو مهاجر او بل انصاری دی یو ځای یو مهاجر به د یو انصاری سره ورکه دلته ضرورت داسې په ښشف وجوهات دو چې مکه حجرت هجرت کوون کی مهاجر صحابه کرام را لل نو د دې ډیر زیات مسائل اسو سمګورای کنه چې د یو ملک او وطن نه بل وطن ته خلک حجرت کړي قریشی مسایې لري ځکه تل خپل کله وطن کله پټه کاروبار تجارت لندن څرګند لیک دې بیا د زیرو نه ستارتېږي نه مسایې دي نو دا مهاجر مسایې او کله ملک او وطن ته چلاډ شینو په ایبانو وی او لور او بوج راشي نو دغه سم مدینه ته هجرت سره مختلف مسائل پیدا شې معشی مسائل معاشرتی مسائل او د صحت مسائل د روزګار مسائل ډېر مسائل پیدا شول سره د دې چې بل ترپتا مهاجر چې کوم راغلی د مکې نه آی خپل اولاد مال او دولت جیدات ټول پټه ارسمه کې پاتش او دام مکین راغلی صحابه کرام دی تجارت پیش خلکو په تجارت کې دا د قریشو خصوصی امتیازونو مشور په تجارت کې مشهور لورې له ملکونو پورې شاما پورې د تجارت کې ده او مدینه کې داوا چې د مدینه خلک زراعت پسند او زراعت کې ماهرین او د هنر صنعت پسند خلک د دیتا له د زراعت او سره باغات دارنګ زمینداری پټه او صنعت کاری د دې دکا خو لیکن د مکین راغلي مهاجر د زراعت نو د صنعت نو ناشن نو ای د سره تعلق نه دی د پاره دا, پار دا و او د مدینه معاشي تمام نظام دارومدار په دې زراعت او صنعت باندې یقیناً دی یکدم په زراعت او صنعت کې سم نشو واسټه نوې سړې دی او کاری نی کړي سین یو تو تجارت به دلته نشو کولی و چې دا وا شي دی نوې نوې مهاجر شي دی نه د دې مال او دولت او سرمایې ټول مکه کې پاتې راځي تجارت او سرمایه غواړي مسائل مخې ترار اوس مهاجر دمکین راغلی ای په دې نوې معاشرتی نوې ملک او نوې سوسایټي کې پخپو او درول ګران مو ضروري مو چې دې پخپلو خو باندې او دري بل ترپا مدینه چې اغا یا دریاست کډونه مخ کې هم او دریاست جوړې دونه پسم اغا یو نو زائد ریاستو دایي وسایل کم یو ورکوټ غونځي خلل او بشمارہ مسائل ندغه علاقه دو چار شوه او هټه مسله پکې د مهاجرو د آباد کاری مو هټه هټه مسائل مخه تراله بهر حال بل طرف ته مهاجر د کلی وطن او د اهل او عیال د دجدای یقینا غم هم, هم ده هیڅ رابته ممکن نه دا پریشانی هم ده نو دا سیمه مسائلو کې دی مخو اب و حوا او حوامیہ وغټه مسره واوی ته چې د مدینه اب او هوا هم د مکه راغلي مهاجرو باندې راسنو دغې د بچنه سون راغلي مهاجرو اکثر په بيمارو کې مبتلا شي ته شروع شو ته ونیول لکه مالمومینه شهر ځلان هوې مونږ جرا دو اول اول نزه ته بینول هم داس ته بینول هم کشروا چې جماعتول وختوه ته ته راس او دوادنه بعد تقریبا نشپاکتامنی اشتبات وعدش وید نبی علیه سلات و سلام سر رخصتی نویخ پلوی نبی علیه سلام تاورده جیر رسول اللہ دعاو کارکا بابا بیمار ده ابو بکر کارکا بلالا بیمار ده تول بس پراتولی پا کٹ بایم نو نبی علیه سلام بیا دعاو کارکا چی اللہ دا مدینی دا تبا دا جحفت منتقل تا بلا علاقه رابع و جحفا وغیر اگر وقت دا دار کفر دا و نوارحال د صحت غټه مسله د هوا مثلا دی دا کیسه مای قسم مشکلات مسائل سره ده شی د مدینه انصارو د دوی چې څومره قدر احترام او د میزبانی او مهمانی کړې ده نو یقینا چې دي په کې کس څه کسر نه ده پرېخه لیکن صرف ملمستوف هم نکیه ملمستوف و سڑا یو رزو ورکی دو رزو ورکی افتبو ورکی میاشی مرکی دا خوص عمر دا یا طول عمر دا پارا بدل تدوی عبادی دی نده سی یو نظام پا کارو چه پا اغی سرا دا ټول مسائل حلش سر رده ما مخیمه چه انسارو سا کسر نو پره دون ایسارو قربانی د دے انسارو دا محاجرو سرا چ نور خوڅه کې چې قرآن خپل د غې تذکر وکړي قرآن کې الله وايي حشر کې ويوسرونا علی انفسهم ولو کان بهم خاصاس د مهاجرو لپاره ځان باندې داسې ترجی ورکړه چې خپل له لږی تیر کړو مهاجر په کې ټماړو وسات تاسو ليو قرباني او د انصار او د مدني فیضیو سخاوت دا خو یو اعلی معیار دی تريهوري چې نبی عليه السلام ته د پیلا کیوه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه چې سمر النخلستان ده یعنی سونه باغات دي د کجورو دا موږ دی خپل مهاجرون له ورکو دي کې تقسیم حلنک دا د کجورو دا مدنی دا غټه ذریعہ د مدینه دی دا ورکو نبی عليه السلام نه د کی متقسیم واي د څنګه سره ساته خدا دا چې د لیکم پیداوار وار راضي پای کی شي سم حاجر لور کوي نو دا شي کړو بخاری شریف کی راضي پا مغازی با کتاب المغازی کې غزوات او تذکره چې بکی د خیبر غزوه کې د حدیث را نقل کړي چې نبی علیہ الصلاتو والسلام بیا د وینا ټول باغاتو ان غسل زکه چې را پښتون ما یو د لگیر در قبل وي د وی, وی خویسګنا نبی علیه السلام دغاو خیال سات نبی علیه السلام دا سې وکړه ورته د مدنی ورکرې کجوري چوشې کنه دی ک مهاجر لې سوا کې ونی بیا تقسیم کړ هر مهاجر هر انصاری په خپل باغاتو کې مهاجر لګجوري لکه دی باخې داونه ستاش د دا مدنی بتای بل لذاب ونا ستاش داسې باغاته کې کجوري تقسیم کرے. یو یو دو دو درې درې ونی مهاجر انس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی دا سیمونګم د کجوري سوونه ور کړې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را ت بیا ویلو چې زکلا ما تداسي غنیمت کې مال فای کې سزمک او غرا شي مزو مهاجر لو ورکم نو تاسو بخپلی ونی واپس نو خیبر کې دا شي خیبر چې فتو شوال ته ډیر له باغات او غیره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انصار توی دا شی بوکو تاسو لبا نور غنیمت تر کوم خودا باغات و مطالبا مکاوائی. دا با دی ماجرو لور کم و تاسی کم بوٹی ور کلی بی لکنه با تواپس امو ارتیج نو بس اگا باغات ماجرو کی تقسیم کلد نور غنیمت خودا هم تقسیم شد او انسار و اغوان بوٹی اگی ماجرو ور تواپس ور وم ایمن رضی اللان ها سرا دا دی رضی اللان ها دی بوٹی و. نو نسله زهران هو وی چې نبی سره سلام کړه د اعلانونه کوي زرالم نو مېمن تموي چې زموږ غوټي خو سره کوي یو راته و سښو مې راکا زوړې راو چې دا مولا پیغمبر راکړي خو بیا نبی عليه السلام والسلام زموږ خبرو وکړ نو برحال نو ديدا ته ششم کړي چې دا, دا بارا ټول تقسیمو نبی عليه السلام باغات مې تقسیمه بس وني ورکه امدني کې سې سوره کې برحال نبی عليه الصلاة والسلام یو خدای دی وجینا ټول نخلیستان او کجرو باغات دیوانه غسلو ماجر لیور نکړل چې یو خدابو چې ایوبیا تشلاس نایسي یوا دویندا چې نبی سره السلام مقصد بیندو چې دا مهاجر په دې زراعت دومره نه پوي یو تاجر خلک نو اسنه چه دا باغاتا و وانی بوٹی بیتا و علشی دا تی خراب نیش اما دنیا کم نیش او دا سی او مقابند شیرمو چه نبی علیه السلام و سلام دا دی انصار و نتاپوسک و مدینه خلق و نتاسو دی کجورو په دی بوٹو که دا قلم والی لگاوی یا رسول اللہ پزدگسی مو لگاو دی سر کجورو دیر کی ای پرید ما لگاوی بس دیگه کالو نلگاو کلم قلم چهو نلگاو ک نبی علیہ السلام د شکایت وکړه نبی علیہ السلام ورته دا بستا سبخله دنیا خپوهیږي بس کاوه وګوره نبی علیہ السلام په زمینداری نه پوهدکه اپا تجارت کوی او دا خبره د نبی علیہ السلام د شریعت په ډول نه وای یو خپل ذاتی رائے ونه ذاتی انسان نه نو نبی علیہ السلام ورته بس سبخله دنیا خپوهیږي یلا کاوه د زمینداری د پېټاسو خپوهیږي خپ را پټې تاسو خپوهیږي نو نبی علیہ السلام دا دیو جنن تی دا ټول نخلیستان او کجوری د به موجدا وانه وش او درې موجدا نبی علیہ السلام داوا چې دا مهاجر چې کوم راغلی دینه د دینه د نبی علیہ السلام مقصد صرف دو خبری وی مقصدی دعوت او jihad نو کوم چرته زویداري کېخته شو دعوت او jihad دی پاتې نو نبی علیہ السلام د چې کوم پیشکش کړو نو نبی علیہ السلام وتو چې نه بس د انصار او اسات بارحال د انصارو بیا داسیم کړیو چې خپل اضافي زمکه واسه راوي جیدا ودونه وسرو ناغه نبی عليه السلام ته پېښ شو نبی عليه السلام پای خوشاله شو ايوا غستو مهاجر له پیګورونو جوړه زمکه داسیم مدینه کې وا چې د چا ملکیت نو شاملات چ ورته مو وایي شاملات غنته او پای کې مهاجر له کورونو مورونه جوړه مهاجر په خپل خود رول گن. او د نبی عليه السلام مقصد, مقصد غټ کار ہو. نوغاتکار چې کنه دیبد ما شو ما شی وغیرہ مسایلو نه به فکر وکړي نو نبی علیہ السلام د به فکر کولو لپاره دا داسې دي خو داغي باوجود هم نبی علیہ السلام یو نظام مواخات جوړ کوči پاریز رستو خبره کوم او د دېدا فیازی او د دېدا تعاون نو وې سات قرانم پیګواله او یو حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنه انصاری صحابي ده نبی علیہ السلام خادم خاص اوري چورز مهاجر نبي عليه الصلاه والسلام لاراله مهاجر خود د نبي عليه السلام خاندان ديغه قريش ديور دما کي خلک راله نبي عليه السلام ته یا رسول الله مونږ د انصار واند خلک نه دي لیدلي عجيبه خلک ديغه وانت بهترين خلک مون نه دي دي سره کلک شي نو پدې لک شي که هم د مون سره تعاون نه پشاشي ني نه او چې کله سره ډيري نو دونه ایثار کوي چې ایثار مثالي نشي او دی په هر ضرورت کې د حد نزیات مون سره امدادو ترني چې په خپل خوشالو کې مون ځان سره شریک دي انصاب نو دونې مون په خوشالو کې شریک کو چې د الله په دربار کې د ډېر مې اجر او ثواب مستحق نو نبی رسول الله و سلام وو فرمایل نا بلکې سو بولې شته او د مهاجرو د قسې تعریف او توصیف کوي او دیتہ دوه غانه کوي مطلب داو چې تاسو بم پاجر چې شریکې او خدای سره دی خوای او د دې د احسان مې راوې او دیتہ دوه کاوي نج هوه اجنه غیتوم لایې کومره بتاف سن پدی میلای زکات چې تاسو رسو خوګینو خبر یادې کن لم یشکر الا لم یشکر الناس لم یشکر الا چې د خلف خېګړه سره یا دنکی او شکر باندې چې د لم شکر نشي دا خونه ماتړاميده نو اصحاب کرام ته نبی عليه السلام وفر الماجر وته چې انصار خوای د انصار ته دعا کوي نو له چې خونه جن الله په ایثار او تعاون ورکیتا صلی الله علیه بده دعا او د دې په او د دې په شکریہ باندې ورکي بل حاج دا په د دې ایثار او قرباني ووا خو نبی عليه السلام با وجود د دا دې داس یو نظام قائم کړ او هغه له شکل ورک مقصد د نبی عليه السلام داو چې اسنه د مهاجر په دې انصار باندې او په مدینه باندې د مديني په خلکو باندې بوجی لکه تاون په ترسو فورې کای نو نبی عليه السلام یو نظام جوړ کړو د مواخات چې بس دوکسان با ړونه دوکسان یو مهاجر د یو انصاری وروق دا خبره چې دا مواخات د صحابه کرام مست کې خلې شې نو پدېږي د سیرت نگارو اختلاف دی په تاریخ خود هم را خبره ټولې اتفاقیرا چې د قانون سازي نبی عليه السلام او د مؤاخات او دانځان مؤاخات عمل کې راوستر ده د مسجد نبوي د تعمیر دوران کې شېې دي یا د تعمیر نه باچېږي یا د تعمیر شکه ده دغه دوران کې نبی عليه السلام او یا چې تامیر نه فارغ شون دا کار کوي دا خبره تفصیلیه نور تاریخ وغيرها یقینی نشي پته نه لیدي ابن سعدم وایي د هجرت نبات او د بدر نامخ کې په اولنی کال باندې شهید کال چې حجرت دی او قران به حال دا انس رضی الله تعالی په کور کې دا مؤاخات شي انس رجال کور کې نبی عليه السلام او صحابه نو د دوو کسانی رونه کال حالان قران خوینو مله مومنین او اخوا ټول مسلمانان رونه دي خو نبی عليه السلام په اکتفا نه کړ بلکې دوت به شریک کړه والی زکه الکه تاسو ټول رونه یې نو اوس کوم مثلا دې مرګري تاسو تکلیف او مساله د ضرورت ته ابو یې چې مړه دب کړی دی به یې مړه دب کړی دا بل وایي زغه خبر وایي ترې کې به پته نه دي نبی عليه السلام دوه خپل شهدا ست ت ت د د سر د د سر د به د مواخات پدی تری قمان را پدی مواخاتو کیوی تقریبا نب بے کسان نب بے کسان مواخاتوش نب بے کسان زکا مہاجر خلق تعداد دے که نا مدینه تراغیل لگی انسار دیلی مہاجر خلق تعداد دے محدود پینتالیس کسان د مہاجر ہونا او پینتالیس کسان د انسار دی منز کے شو. تاريخ پوری تاریخ اسلام او سیرت کتابونه ټوله وی یو مهاجرم دا سينو چا د موخاتونه پاتې شي بلکې هر مهاجر پرشتو موخاتو کې پر انصار سره اوټړ یو یو مهاجر راواس فرد سره یا پورا خاندان سره اوټړ لکه دا ستار ورنه یا واده خپل انکه لکه قصاو سره ټوله قبيله ورنه د د تاون نصرت په خپل خپل غم خایي د پوز خېګړه نه بتا س او پای پا کې چې کوم معاحت راغلیو نای کې ستاسو یو ماجر دی او یو انصاري دی لکه جعفر رضی الله عنه چې د نبی عليه السلام د تر زوی د دا علی بن زلان مشهور هغه معاذ بن جبل رضی الله عنه سره ورکه درنګ حمزه رضی الله عنه او زید بن حارث سره کا هغه زوا واپس برقرار او سیوا واپس هم ساته او به حمزه رضی الله عنه په هوت کې شيږي ابوبکر رضی, رضی, رضی اللہ عنہ په مکه کې عمر څنګه ور کړو دلته ابوبکر رضی اللہ عنہ خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے غسر ور عمر رضی اللہ عنہ سره مدینه کې دلته ابوبکر دا عثمان بن مالک سره یوځک رضی اللہ تعالی دار عبد الرحمن بن عوف په مکه کې عثمان رضی اللہ عنہ سره دلته چې ده دا عبد الرحمن بن عوف دا یو انصاری سعد بن ربيعه رضی الله تعالی عنہ سره مارګرتیا کې واچ ورو ورو莱 کې واچ په دې طریقه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دقمن سازیو کړو د ود و کسانی پلマンス کې او د دې ماحره تحت یو بلې حقوق او فرایض کې خپل سسبه کوي یو خبر دا تاسو به یو بل سره معاونت او دا معاند په یو مخصوص کار کنی بلکه سمر دا زندگی مسائل دیو ٹولو سمسلم چې با پدی که بیو دا سرا معواند کی خواک آغا مادی مسائلی او ترده پوک آغا روحانی مسائلی دینی دینی مسائلو که هم او مادی مسائل لکه او بکر سیدی دا عمر زیلان بارک رای چه عمر زیلان که من سره سرا ما خاتو او دا واقع دا خو لند دا, دا پل منس کے دا تیسل کڑیوا چیو ته چې بازار تا کاروبار لا لندن لا با او زه په دغه ورځ ټول ورځ نبي عليه السلام سره نه چې په دغه ورځ سمره وحي راشي له پیغمبر ارشاداتي فرامیني واقعاتي حالاتي او ما پیغمبر سره یې پکړګ نه چې ما خامزہ قرت راشم او تم قرت راشي نماز سونه احادیث سمره آیاتونه سمره احکام یې ذکرې بد تا ته خو هم او تا چې کوم څه ګټلې دي زماني لستا نو پدې مور ورځ ما مزلان هولار کاروبار لندلا هغه چې په سوقټل نو ما خامیراله نیم غوډین ساري راکنی مې خپل ورالو غان ساري په دغه ورځ باندې مزینه بوي کېو نبی له سلام سره باور نو د نبی له سلام خدمت باندې کېده او ور سره چې سونه وحی برات احکامات را ایز وکړ نبی abe د څه په دې طریقته مواخات نو په دې کې مادي مسائل روحانی او دینی د یو بل دګبال پرマンス محبت دوستانه روابط طاوند دا ټولې خبرې تر دې پوره دې موخات یو خبره اضافي دا موښه چې په میراث کې مشاریک کړه میراث چې ستانور رشتہداران انصار او تهوي دیبا ایو ستاسو په میراث کې شریکی خدای او مهاجر باندې سر په میراث کې شریکی نو دمس وخت پوره واه قرص تو جی بیا د صورت انفال دا آیات راړې چې قران کې الله فرمایي او اولل ارحامه باو هم اوله اولا به باذنی فی کتاب اللہ د نن نه بعد با په میراث کې صرف رشتداران نسبي خلک وارثانی او چې نسب رشتہ نشته نه به وارثي دغه پس زغی وخت نه باد به اسوابه کرام په خپل خونو نو تر دې pore چې په میراث کې اول کی صدر کړی د هر سده حکم منسوخ شو او بلکې انصار به په ډېر دل دي پدې مواخات دانه چې رب جدار باندې لوړد او و چې داسې مصیبت شو د مهاجرانل نه نه ای خوشالیدل ای پدې خوشالیدل چې نبی علی اسلام ممتاز د خپل مهاجر مسلمانانو مؤمنانو رونو سراد د امداد او تعاون او د قربانی ور کول مقرقره مون خدایجو سوابو مستهیر شو او دمر خیال دی اسات او دمرا جذبات و او اوګه چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره چې کوم صحابی ری انصاری سعد بن ربی رضی الله مشهور واقعر چاغه وقتوی زما مال دولت نیمستا نیم زما دابا نیم کم عظمت و خزینی کوم چې دغه ښخښه ل پردې هو کوم لانو راغله نو په دې کې چې کوم خوخه غلبه تراخ ور کم چې عزت دې شي د پینې کاوتا داسې جذبات و یقینا چې د مثال دنیا کې نشي ملوه باره خو بل طرف ته مغم ده پیغمبر صحابي عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ هم د خپل عزت چې جذباته ایدار او ورته الله دې استبره مال او بدی بي بيانو کې خیر برکت ما ماته د بازار لا روخایا تاجر سرهم په پدې بازار مې په کزکده مدینی په بازار نه پويګل نو وي ملک دې په مې کوئی کار نو بس غوړتا چل مل او خيو طریق او په بازار پويګو منډه وتو خو لا کار او خيو نو یې پاوله نو بس وې خو تاجر سرهو پاوله اوره سلغ نه نو وېداشي د پنیرو دارندشي د تجارت کړه او غټل ورو وړو کور دغه تجارت کو کو مخک ته تردی چې بیا یو وخت دا سراغ د نبی صلی الله علیه و سلم مجلس سراغ نو په دې کپلو و غیره باندې دا دغه زمانه د اترو نشای و نن سبع اتر حکاري نبی گئی هغه زمانه کې په دا سره رنگونه ته نورنګ به پرهوسته هغه د قدیم دور نن سبا خو نوې ټیکنالوژيانه رالې هغه دا اتر خوشبوی خوشبو خو اثر نه پدېږي دا نه لګي هغه زمونه کې خو په ساده طریقې کا روز د ګلابه چې نه چور کوغه کنه هغه به خامخ داخ بیا چورې نو برحال هغه داغ په دله کې درو نبی علیه تاوی رسول الله عبد الرحمن توري د شي رزينا ورته رسول الله ما د یو انصاری خله سر وادونکو کنه سونه سادهګي د واډې کړي دیو پیغمبر دې خبره نو نبی رسول الله طریقا نبی خدا سیوکا چې ولیما ورکه اولم ولو بشات ولیمه کا اگر کو یو غټ شیخ والا نه ولیمه ورک او دې خذله به مہر کې دې عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سونا ور کړي یعنی دونې بیا تجارت سره کې کړي او دونې سره بیا د تجارت کړي وا چې دې یقینا د مدینه په تاجرانو کې لوی سرمایدار او ماهر تاجرو لوی سرمایې سرمایہ دار خابو کی گنلیکی کی لکسی نے چې عثمان رضی اللہ عنہ دار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سرمایہ دار صحابی ہے۔ مرحل سړی چې د دې حالات او تو دې معاہدات او پوری نو سړی هوش حیرانی چې دا عجیبه عجيبه ایثار قربانی دقه زم د پاروسم تعلیم نه دن معاہدات او د نظام سمنسوخ او ختم نه اوسم هو سم دا کیږي چې مسرمانان دغه شیخ فلマンス کې ضروري ولای د اخوت د جذبه برقراره ساتي او داسي نظامونه جوړ شي بس افسوس زمونږ ډیر شي نه د صفاتی د مسلمانانو که یقینا مسلمانانو منس کې دغه مؤاخات او ادارو ولوی جذبه وې نو ډیر مسائل به زمونږه شي حل جنا نه صبا من ایتم مخدی بلکې حدیث کې خراته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایيو کنه چې کا کجسدن واحد لیکن غیرو انریز یورپ دشمن مون پا لسانی تاثبات، علاقی تاثبات، نصبی تاثبات که بس تقسیم کلیو دا عرب دے دا عجم دے دا پلانکی نصب دے دا دیگرین نصب دے دا دیخلتے دے دے دیخلتے دے دے دیم ملک دے دے دیم ملک بس پا دیم ملک بس پا دیم تقسیم کلیو حالانکہ امت با امتنی نبی علیہ السلام دقا سے امت جوڑ نو دا یعنوه معاشرات جوڑی دا نو دا اغیر د دا جوڑولو دا پار و بہترین بنیاد خستو دا پار نبی علیہ السلام دا سی معاخات و قائمت نو دا دا نبی علیہ السلام مدینه تا حجرت مباد یو دیم اهم اقدام و کارو مو د دا مومنان و صحابه کرام و ترمنس اقول قولی یہا استغفر الله علیه و علیه